Настя на силу підтягла Марка ближче до машини. Він був непритомний і важкий. Вона взяла його за руки і багато разів приклала їх до керма. Розслідування не буде. Але про всяк випадок. Головне, щоб потім Марк нічого не згадав, хто їхав, куди їхав. Головне, щоб це забулось. Шкода, що дідові так дорого обійдеться законний, нещасний випадок. Настя посміхнулася. Нічого. Зате цим ментовським агентам нічого платити не доведеться. Лікар констатував смерть дівчини. Настя хмикнула. Для цього не треба було так довго вчитись в інституті. Вона почувалася розумною. «Марк повинен вижити», – заявила вона. «Виживе. Нога сильно пошкоджена. Може голова? Що значно гірше». «Треба в лікарню. Кров втрачає». «Ви відвезете? Я зараз зателефоную». Вона зателефонувала Като і сказала, що Марк потрапив в аварію. «Ні, вона сказала, що Марк вбив дівчину і вмирає». Ну, щось у такому дусі. Терміново потрібен був Андрій. Але це були її, Катині, проблеми. На ринок у лікарні... Марк прийшов до тями. Він нічого не пам'ятав. Правду йому, здається, сказав Андрій. Чи Като? Яка різниця? Настя запропонувала допомогу. На своїх нескладних умовах. Мрія здійснювалась. Като, не вагаючись, погодилась. Настя в сльозах кинулась до діда. Йому ціна Настиного щастя здалась занадто високою але допоміг. І не дивно, що зненавидів Марка відразу і безповоротно. Але не до такої ж міри. Спочатку купив, потім продав. Жах. І з нього не вибратись ніяк. Весілля це друга свідома помилка. Плеття, мабуть, було занадто білим і діамантів на ньому було теж занадто. Для Заксу і для Марка Перша шлюбна ніч була відкладена з причини відсутності нареченого. Коли Марк приніс у дім цуценя боксера, Настя зрозуміла, що зіпсувала йому життя вона сама була усьому винна. Іноді хотілося зізнатися, але Настя боялась, що її будуть сварити. А може її зневажати Ну кому цього хочеться? Вона уявляла собі. Примружені очі діда і плакала. Виходу не було. Мрія луснула. Залишилась надія, що час вилікує. Все перемелиться, перетреться. А колись, потім, оточені дітьми, вони з Марком посміються над її витівкою в лісі. Настя вважала за краще, Трохи приплющити очі на Маркові походенькі. Тварини і самі знають, як їм лікуватись. Марк поважав її за мужність і підвищив у сані. Вона отримала перше офіцерське звання гвардії-лейтенант. Себе він вважав самураєм. Грався, намагався сторгуватися з Богом. Сумнівні контракти, сумнівні люди. Сумнівні гроші партнерів часто вбивали. Марк під роздачу не встигав. Доля була до нього милосердною. Іноді Настя хотіла спокутувати провину. Не знала як. Потім вирішила, що провина надумана, нею ж, і Марк сам винен. Хотілось бути доброю і чесною, потрібною і великодушною. Комусь допомогти. Краще чоловікові. Без чоловіка нічого не має сенсу. Мовчазний талант Андрія її підкорив. А закохувалась вона в нього тихо, методично і плавно. Найкращою подругою стала Ліза. Ліза не розуміла. Ну, те, що Марка треба звернінити правильно, але чому на жебрака? В тебе що, женихів мало? Вже нехами вважали всі, хто посміхався, вітався і цілував ручки.